Înainte de a mă judeca, încercați să-mi trăiți bucuriile simple, tristețea, singurătatea sau teama permanentă și mai ales clipele pe care eu nu aș avea puterea să le retrăiesc. Încercați să zâmbiți știind că nimeni nu se va bucura de asta. Încercați să trăiți cu lacrima mea pe obraz, știind că slăbiciunea voastră e motiv de zâmbet pentru ceilalți. Încercați să spuneți adevărul fără să știți cum ar trebui spus, ca să nu vă doară mai mult pe voi decât pe ceilalți. Înainte de a mă judeca, Rătăciți-vă o clipă în apa unei oglinzi. Pe urmă, încercați să vă împăcați cu ideea că sunteți ceea ce gândesc ceilalți despre voi și cu dezamăgirea că ceilalți nu sunt ceea ce ați gândit voi despre ei. Căutați-vă sufletul și încercați să recunoașteți că de multe ori, E mai mic decât piatra pe care o țineți în mână